templet rensas kapitel 2 verserna 13 till och med 25 13 Judarnas påskfest närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem 14 I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och dem som satt där och växlade pengar 15 Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allsammans ur templet med deras får och oxar han slog ut växlarnas pengar och vältte omkull deras bord. 16. Och till dem som sålde duvor sade han: Bort med allt det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. 17. Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet: Lidelsen för ditt hus skall förtära mig. 18. Judarna sade då till honom: Vad kan du visa oss för tecken, du som gör så här? 19. Jesus svarade. Riv ner detta tempel, så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. 20. Judarna sa det. I 46 år har man byggt på det här templet, och du ska låta det uppstå igen på tre dagar. 21. Men det tempel han talade om var hans kropp. 22 När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. 23 Sedan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24 men själv anförtrorde sig Jesus inte åt dem eftersom han kände dem alla 25 och inte behövde höra någon vittna om människan han visste av sig själv vad som fanns i människan